22. fejezet. A szerelem rám talál. Jó néhány percig úgy ültem ott, mint a sóbelványát dermettem volna, kezemben a fényképpel. Aztán összeszedtem minden bátorságomat, hogy úgy mint mintha nekem közömbös lenne a dolog, és visszaadtam a képet, de titokban poáróra sandítottam. Vajon észrevette valamit? Megkönnyebbültem. Úgy látszott, hogy nem figyelt rám, és szokatlan viselkedésemet nem vette észre. Hirtelen felállt. Nincs vesztegetni való időnk, indulnunk kell. Hál' Istennek a tenger nyugodt. Az indulás zűrzavarában nem volt időm gondolkozni, de a hajó fedélzetén, amikor biztonságban éreztem magam, poáró kutató tekintetétől, mert ő, mint rendesen, most is a kiváló leványi módszer gyakorolta. Összeszedtem magamat, és hidegen szembenéztem a tényekkel. Vajon mit tud poáró? Vajon tudta-e, hogy az én vonatbeli ismerősöm és Bella DuVin egy és ugyanaz a személy? Miért ment el az Hotel du Kizárólag én miattam-e, vagy tévedtem, és látogatásának komolyabb és mélyebb okai voltak, és egyáltalán mit akart e től a lánytól? Azt hiszi talán, hogy a lány látta, amikor Jack Reno megölte az apját, esetleg arra gondol. De nem, nem, ez lehetetlen. Ennek a lánynak semmi oka nem volt haragudni az idősebb óra, semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy az meghaljon. De mit keresett akkor a büntén színhelyén? Újra figyelmesen átgondoltam a történteket, amikor elbúcsúztam tőle káléban, együtt szálltunk ki a vonatból. Most már értem, hogy miért nem találtam meg a hajón. Ha megebédelt káléban és vonaton kiment Merlinville, akkor éppen abban az időben érkezhetett a villa zenévifbe, ahogy francálsz elmondta. Vajon mit tett azután, hogy elhagyta a házat, vagy valami hotelbe ment, vagy visszatért kaléba? A büntény aznap évfélkor történt, csütörtökön reggel ismét Merlinville volt, nem hiszem, hogy közben elhagyta Franciaországot. Miért jött vissza a villához, amikor találkoztunk? Talán viszont akart találni Jackronót. Én elmondtam neki, amint akkor hittük, hogy Jackronó útban van Buenos Aires felé. Lehet, hogy a lány tudta, hogy az Anzura nem indult el. Lehet, hogy látta is Jacket. Lehet, hogy ezeket a dolgokat nyomozza most Poáró. Az sincs kizárva, hogy Jackronó, amikor visszatért, hogy más Dobrőjjel találkozik, szembe találta magát Bella Duvinnel. Azzal a lányjal, akit olyan szívtelenül eltaszított magától. Kezdtem világosan látni. Ha ez így van, akkor meg megvan az alibije, de akkor meg értetlen, hogy miért nem beszél, és miért nem világítja meg a helyzetet. Féltalán, hogy ez a régi flörtje más Dobröj fülébe jut. Ez nem valószínű. Nagyon is ártalmatlan dolog egy bolondos fiú és egy lány jelentéktelen kis szerelmi ügye. Cinikusan gondoltam arra, hogy egy milliómos fiát olyan szegény kis francia lányok, mint más Dobröj nem szokták elhagyni komolyabb ok nélkül. Nem szól van arról, hogy más Dobröj emellett még őszintén szerette is csekket. Mégsem takadhattam le magam előtt, hogy a dolog bosszant és az általam felállított magyarázat nem kielégítő. Nagyon kellemetlen volt nekem, hogy akaratlanul is segítek poárónak üldözni ezt a lányt, de nem láttam semmi módot arra, hogy kibújjak alóla. Valahogy úgy éreztem, hogy mindent meg kellene mondanom poárónak, de ezt valami oknál fogva nem voltam hajlandó megtenni. Poiró jókedvűen, mosolyogva szállt ki Doverben, és további utunkon Londonig semmi említésre méltó dolog nem történt. Kilenc óra után érkeztünk meg, és én azt indítványoztam, hogy menjünk haza, és reggelig ne csináljunk semmit. Poáról azonban másképp határozott. Nem szabad az időt vesztegetnünk, barátom, figyelmezetett. Habár a híre csak holnap után fog megjelenni az angol lapokban, de nekünk még sok valunk van addig. Nem tudtam ugyan követni az okoskodást, de mégis megkérdeztem, hogy hogyan akarja megtalálni a lányt. Emlékszel Joseph Aronsra, arra a színházi ügynökre? Nem. Segítettem rajta, amikor egy japán birkózóval volt valami ügye. Szép kis história volt, majd egyszer elmesélem. Ő okvetlenül útba fog igazítani bennünket. Jó ideig eltartott, amíg Monsieur Áronsz felhajtottuk, és már éjfél után volt az idő, amikor végre rátaláltunk. Nagyon melegen üdvözölte Poirot, és kijelentette, hogy mindenben rendelkezésünkre áll. Nem igen van valaki a szakmában, akit ne ismernék, mondta szolgálatkészen. Monsieur Áronsz, mondta Poirot. Én egy fiatal lányt keresek, akit Bella düvinnek hívnak. Bella Duvin, Bella Duvin, hallottam már ezt a nevet, dünnyögte az ügynök. De hirtelen nem tudom, hogy hová tegyem. Közelebb itt nem tud róla? Nem, de itt a fényképe. Mössző Áronsz egy percig behatóan vizsgálta a képet, majd felderült az arca. Megvan, szólt a combjára örömében, szavamra, a Dulci Bella Kids. Dulci Bella Kids. Úgy van, testvérek akrobaták, bologatott Mőszi Táncolnak és énekelnek. Egészen csinos, jó kis szám. Valahol vidéken lépnek fel most, ha éppen nem nyaralnak. Azt hiszem Párizsban voltak az elmúlt hetekben. Meg tudná nekem pontosan mondani, hogy hol játszanak most? Nagyon szívesen. Menjenek nyugodtan haza, holnap reggel majd értesítem az urakat. Ezzel az ígéretel elbúcsúsztunk tőle, és Mőszi megtartotta a szavát. Másnap 11 óra tájban értesítést kaptunk. Maszatos kis cédulát küldött, amilyen csak annyi volt, hogy a a testvérek kaventriben a palaszban lépnek fel. Sok szerencsét. A legközelebbi vonattal komentribe utaztunk, Poirot nem kérdezősködött a színházban, hanem megelégedett azzal, hogy két egyet vett az esti előadásra. Az előadás bizony nagyon unalmas volt, de lehet az is, hogy csak rossz kedvű voltam. Japán családok merész egyensúly mutatványokat csináltak, parkettáncos formájú fiatal emberek kizöldült smokingben és lenyalt frizurával táncoltak. Egy magas növési primadonna valami égtelen felhangon énekelt, és egy komikus színész erőködött, hogy George Robit utolérje, azonban hadározottan kevés sikerrel. Végre elérkezett az a szám is, amelyet úgy hívtak, a Dulcibella kölykök. A szívem hevesen dobogott. Itt volt hát, itt voltak mind a ketten, és szép pár voltak. Az egyik szőke, a másik barna, egyformák, mint két tojás. Rövid, könnyű szoknyácskákban, óriási masnikkal olyanok voltak, mint két huncú gyerek. Énekelni kezdtek. Hangjuk fiatalos és üde volt, bár kicsit gyenged, de muzikális és kellemes. Mősz Jánosznak igaza volt, egészen kedves kis akrobata mutatványokkal fűszerezték. A dalszövege pajkos és bájos volt. Amikor a függönyt leeresztették, az egész nézőtér tapsolt. A Dulci Bella Kids népszerű szám volt. Hirtelen az az érzésem támad, hogy nem tudott tovább bent maradni. Friss levegőre kellett mennem, és azt indítványoztam Poirónak, hogy hagyjuk itt a színházat. Csak erre egy halkarsz, barátom, én nagyon jól mulatok, és végig itt maradok. erődes után majd találkozunk. A hotelünk csak néhány lépésnyire volt a színháztól. Bementem a társalgóba, vízkit rendeltem szódával, ültem és itt belebámulva az üres kandallóba. Egyszer csak hallom, hogy nyílik az ajtó. Megfordultam azt gondolva, hogy poároljon, de meglepetéstől felugrottam. Hamu állt a küszöbön. Gyorsan akadozó lélegzettel beszélt. Láttam a nézőtéren magát és a barátját. Amikor fölkelt és kiment, meglestem és maga után jöttem. Miért vannak Cavantry-ben? Mit akarnak itt mai elcsinálni? Az az ember, aki magával volt, az a detektív. Ott állt előttem, köpenye, melyet a színházi jelmezre felkapott, lecsúszott a válláról. Láttam, hogy milyen sápadt az arca a rúzs alatt, és a hangjában félelemre megett. Ebben a percben megértettem mindent. Megértettem, hogy miért keresi Poáró ezt a lányt, megértettem, hogy mitől fél, és végre megértettem a szívem hangját is. Igen, mondtam barátságosan. Utána jött Keresse a homopipőkes Egy percig nem válaszoltam. Ekkor a lány lassan lehanyatlott a nagy karosszék mellé a földre, és keservesen elkezdett sírni. Letérdeltem melléje, a karjaimba vettem, és kisimítottam haját az arcából. Na hát ne sírjon maga, gyerek, ne sírjon az Istenért. Tudja, hogy itt biztonságban van. Ne sírjon, én minden tudok. De nem tud, nem tudja. Azt hiszem, hogy tudom. Pár perc múlva, amikor a sírása megenyhült, megkérdeztem. Ugye maga vitte el a tört? Hát ezért akarta, hogy mindent megmutassak. Ezért tett úgy, mintha elájult volna. A lány bólintott. Különös, hogy ebben a percben örülni tudtam annak a gondolatnak, hogy ezért akarta, hogy körülvezessem és nem beteges és haszontalan kíváncsiságból, amivel akkoriban meggyanúsítottam. Milyen kitűnően játszotta a szerepét, pedig belül tele volt félelemmel és rettegéssel. Szegény kis szívem, hogy szenvedhetett egy meggondolatlan pillanat bűntudatának súlya alatt? Miért vitte el a tört? kérdeztem. Olyan egyszerűen felett, mint egy gyermek. Féltem, hogy úgy nyomok lesznek rajta. De hiszen emlékezhetik, hogy kesztyűt viselt. Kicsit verázta meg a fejét, majd halkan így szólt. Ugye most fel fog jelenteni a rendőrségnél? Szavamat adom magának, hogy nem. Sokáig és komolyan nézett a szemembe, és aztán olyan gyenge kis hangod, mintha csak a saját szavától ilyet volna meg, kérdezte. Miért nem? A hely valóban különös volt, és különös volt a szituáció is, meg azután, Isten tudja. Sose hittem volna, hogy a szerelem milyen körülmények között fog rám találni. Egyszerű és természetes hangon feleltem. Mert szeretem magát, hamupipőke. Lehajtotta a fejét, mint a szégyelné magát, és megtört hangon dadogta. Az nem lehet, az nem lehet, ha tudná. Azután összeszedve magát a szememben nézett, és megkérdezte. Mit tud hát? Tudom, hogy azon az estén meglátogatta Monsieur Renaud, aki csekket ajánlott fel magának, de maga szértétte azt, és elhagyta a házat. Elhallgattam. Folytassa, folytassa, mi történt az után? Sürgetett a lány. Nem tudom, tudta-e, hogy Jack Renaud visszatér azon az éjszakán, vagy csak a jó szerencsét várta, hogy hátha mégis találkozhat vele, de bizonyos, hogy vált rá. Lehet, hogy csak szerencsétlennek érezte magát, és téltanul bolyongott a környéken, de az bizonyos, hogy éjjeli tizenkét óra előtt a ház közelében volt, és ott egy férfit a golfpályán. Megint szünetet tartottam. Amikor belépett, egy pillanat alatt felderült előttem az igazság, és most egész pontosan láttam magam előtt a történteket. Élénken előttem volt Monsieur Renaud különös mintájú felöltője, és emlékeztem a meglepő hasonlatosságra, amely megdöbbentett, amikor a fiú berontott a szobába, ahol tanácskoztunk. Egy percre azt hittem, hogy a halott férfi kelt életre. Folytassa, ismételte maga csuralány. Úgy képzelem, hogy a férfi háttalált magának, de maga megismerte, vagy legalábbis azt hitte, hogy felismeri. A járása és a tartása, sőt, még a felöltő mintája is nagyon ismerős lehetett. Szünetet tartottam. Emlékszem, az úton a vonaton mondta nekem, folytatom vontatva, amikor Párizsból jöttünk, hogy olasz vér folyik az ereiben, és hogy ez már egyszer majdnem bajba keverte. Maga megfenyegette egyik levelében Jack Renaudt, és most, amikor meglátta, a harag és a féltékenység megőrítette magát és gyilkolt. Egy pillanatig sem hiszem, hogy maga ölni akart volna, de mégis azt tette, szegény kedves hamupipőke. Kezébe temette az arcát, és elcsukló hangon mondta. Igaza van, igaza van, úgy történt, ahogy elmondta. Majd hirtelen szinte vadul fordult felém. És mégis szeret. Hát, ha mindezt tudja, mégis képes szeretni engem. Nem tudom, mondtam kicsit megzavarodva. De hát tudja, a szerelem már ilyen. Ezen nem lehet segíteni. Megpróbáltam elfelejteni, emlékszem az első naptól kezdve, amikor találkoztunk, de a szerelem erősebb volt, mint én. Ekkor hirtelen, amikor lekevésbé vártam volna. Megint összeroppant. Ledobta magát a földre, és keservesen zokogni kezdett. Ó, nem tudom, kiáltotta. Nem tudom, hogy mit tegyek. Nem tudom, hogy mihez fogjak. Könyörüljön meg rajtam valaki, szálljon meg, és mondja meg, hogy mit csináljak. Megint letérdeltem melléje, és amennyire tudtam, megpróbáltam megnyugtatni. Ne féljen tőlem, Bella. Az Istenre kérem, ne féljen tőlem. Igaz, hogy szeretem magát, de hát nem kívánhatom azt, hogy viszonozza. Csak azt kérem, engedje meg, hogy segítsek magán. Szerese csak őt továbbra is, ha már nem lehet másképpen, de azt engedje meg, hogy a segítségére legyek. Valóság a merett a csodálkozástól, amikor ezeket hallotta. Levette a kezét a szeméről, és rám bámult. Hát maga azt gondolja, suttogta, valóban azt hiszi, hogy én Jack Ronald szeretem? És ekkor félig nevetve, félig sírva, szenvedélyesen átölelte a nyakamat, és drága, könyvtől nedves arcát az enyémhez szorította. Nem, nem, soha senkit, suttogta, soha senkit sem szerettem úgy, mint magát. Hozzám simult ajkai a számat keresték, és újra meg újra megcsókolt olyan édesen és szenvedélyesen, hogy az leírhatatlan. Ezeket a különös és csodálatos csókokat soha, de soha nem fogom elfelejteni, amíg csak élek. Az ajtó előtt lépések hallatszottak, kénytelenek voltunk felocsúdni. Poáró állt az ajtóban, is bennünket nézett. Nem volt idő gondolkozni, egy pillanat alatt odaugrottam, és lefogtam a barátomat. Gyorsan szóltam a lányhoz meneküljön, csak gyorsan ki innen én tartom addig. A lány rám nézett, és kiszaladt a szobából, mielőtt kétségbe esett erővel tartottam Poárót. Kedves barátom jegyezte meg Poáró elnézően nagyon jól csináltad ezt a mutatványt. Valóban olyan teltetlen vagyok, mint a gyermek, de ez nagyon kényelmetlen, meg aztán ne haragudj, ne is. Inkább üljünk le és beszélgessünk nyugodtan, úgy, ahogy szoktunk. És nem fogod üldözni? Egyáltalán nem. Hát kinek nézelte engem? Nem vagyok én síró, Erez csak el nyugodtan. Gyanakodva szemmel tartottam, mert be kell ismernem, hogy ravasságban nem tudok a leversenyre kelni. Mégis eleresztettem, mire ő a karosszék beroskat, a karjait dősölgetve. Olyan erős vagy, mint egy bika, ha dübeg Hastings. De bizony nem volt szép tőled, hogy így viselkedtél öreg barátoddal szemben. Megmutattam neked a lány fényképét, te ráismertél, és nem szóltál nekem. Semmi szükség sem volt rá, hisz úgy is tudtad, válaszoltam keserűen. Mert most már teljesen tisztába voltam azzal, hogy Poeró kezdettől fogva mindent tudott, és egy pillanatig sem tudtam megtéveszteni. Igen, ám csak hogy te nem tudtad, hogy én tudom, nevetett Poeró. Neked tehát illet volna szólnod. Eljött ma éjszaka még segítes a lánynak a menekülésben, akkor, amikor végre, annyi nehézség után megtaláltuk. Na mindegy, ez a helyzet. Most csak azt mondd meg, hogy velem vagy ellenem fogsz -e dolgozni, Hastings. Egy vagy két percig nem tudtam mit felelni. Nagyon rosszul esett, hogy kenyértörésre került a sor köztem és öreg barátom között. És mégis. Éreztem, hogy csak ellene küzdhetek, hogy meg tud -e nekem valaha is bocsátani. Alig hiszem. Poirot feltűnően nyugodtan beszélt, de tudtam, hogy nagyszerűen tud uralkodni magán. Poirot, mondtam, én nagyon szomorú vagyok. Beismerem, hogy csúnyán viselkedtem veled szemben, de van az úgy néha az életben, hogy az embernek nincsen választása. A jövőben a maga útján kell járnom. Poáró bólogatott. Értem, mondta. A gúnyos mosoly teljesen eltűnt a szeméből, és olyan kedvesen és igazi őszinteséggel beszélt, hogy meglepett. Hát így állunk, barátom. Hát végre mégis eljött a szerelem. Nem úgy, ahogy gondoltad, vidáman, ékesen, ragyogó tollazatban, hanem szomorúan véres árnyak között. Látod, látod, hányszor figyelmeztettelek, hogyan óvtalak. Amikor rájöttem, hogy ez a lány vette el a tört, akkor is a lelkedre beszéltem. Bizonyosan emlékszel? Sajnos már késő volt. Most mondd meg nekem, hogy mit tudsz. Egyenesne szemébe néztem. Semmi újat nem mondhatsz nekem, ami meglepne, Poirot. feleltem ridegen ezt nekem! De ha úgy gondolod, hogy tovább is nyomoznod kell Miss Duvín után, egy dologra figyelmeztetnem kell téged. Ha te azt hiszed, hogy ennek a lánynak köze van a bűncselekményekhez, vagy hogy ő volt az a rejtélyes hölgy, aki az éjjel meglátogatta Monsieur örömet, nagyon tévedt. Vele együtt jöttem haza Franciaországból, és együtt szálltunk ki a Victoria pályaudvaron, úgyhogy teljesen lehetetlen elképzelni, hogy ő ugyanakkor Merlinville-ben volt. Ah, boáról elgondolkozva nézett rám. És erre megesküdnél a bíróság előtt is. Természetes, hogy megesküdném. Poáró felállt és meghajolt. Barátom, csak annyit mondok, éljen a szerelem. Valóban csodákat tud művelni. Határozottan zseniális, amit itt most kitaláltál. Ezzel még erkül poárót is leszerelted.